Съвършваме това издание на хоризонта обед с въпрос към добре познатия по световните клубни сцени български музикант Котарашки, както е артистичният му псевдоним, какво кара Никола Груев да е сред основните хора в организацията на демонстрациите в подкрепа на Украина. Утре а, такава демонстрация озаглавена не на руския терор, като съто в изписването на думичката руски, а, е заместено от а, знаковата буква Z на а, руските танкове, не на руският терор. България е с Украина, така е озаглавена тази демонстрация. Тя ще е утре пред президентството и ще отбележи една година от началото на войната на Русия срещу нейната съседка Украина. Това ще се случи в София, но също и във Велико Търново, Пловдив и Русе. Добър ден на Никола Груев, Кутерашки. Добър ден. Защо не се отказвате от това да организирате всички тези демонстрации, шествията, подкрепата за Украина, многопройни, цветни, шарени, по някакъв начин тъжни, защото ето, войната продължава? Ами, аз мятам, че в момента е много важно всички да бъдем изключително облителни и граждански активни, защото демокрацията в света е застрашена, да не говорим тази в България, като. Е доста крехка и ситуацията изисква ние да подкрепим отново, отбелязвайки една година от а, инвазията на РФ украинския народ, който в момента вече цяла година се бори да запази световния мир и световния ред, такъв като го познаваме. А, Никола, какво мислите за позицията на България в този конфликт? Казвате, че демокрацията е доста крехка. А, и аз се замислих, позицията на България, може би трябва да ги разделя. Позицията на институциите, позициите на различните политически партии, позицията на служебното правителство, позицията на президента, позицията на различните групи български граждани. Изобщо, къде стои България според вас? Защото Правите го пред Виждаме, че президента подписва някои от съвместните декларации с другите страни от източна и централна Европа, но пък в България не пропуска да клъвне партиите, както той ги нарича партиите на войната, които искат военна подкрепа за Украина и да твърди, че най-важното е мир сега, без да е ясно как да, всъщност утрешното ни шестие има два основни акцента. Единият е това, което споменах, солидарност с украинския народ в тяхната справедлива борба. А втория е този път ние се събираме пред прозорците на Дундуков две, където ще а, дадем този път истински червен картон на президента, понеже <coughs> нас ни е срам от неговото публично говорене, като натовски президент той си позволява до паравана на някакъв патифизъм, да призовава света да обърне гръб на, на Украина. А, също така говори, нарича кой не е войнолюбец, но не сме го члените вънъж да нарече единствения виновник за този конфликт, а, президента Владимир Путин, който започна тази кръвъл война, който е същитският войнолюбец. Предвиждате ли? на президента е отсъства. Предвиждате ли нещо по-специално утре от 19 часа на пощада пред Президентството? В, в, в другите градове, които споменах, часовете са от 5:30 до 19, пак ще кажа, Русе, Пловди и Велико Търново. Трябва да допълним и Варна и България, там също има обявени събития. А, нашето събитие е обявено за 7 часа, но на същото място има и а, обявен протест на дложения Боец, който е 6.30. Ние обединявам усилия в случая с тях. А, ще има няколко оратори емблематични, в това число повече ще дойде Манол Пейков, който се получилно постави с а, своята благотворителна дейност. Ще има журналисти и Уинджев, които ще кажат по няколко думи и после предстои шетия, което ще завърши символично на Олов Мост. Олов <към> Мост, помним, а, защо. Орлов мост е символичен за протестите и за демонстрациите. Много ви благодаря Никола Груев, по-известен като Кутарашки, добре познат в света и у нас за ценителите на електронната музика, български музикант, който е един от организаторите на шествията в подкрепа на Украина преди специалното шествие, утре от 19 часа в София, а също така и в късния следобед и вечерта в още много градове в България в подкрепа на Украина.